dvije puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. E, e, e. Dačkać اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو المؤمنين المؤمنين wasat nasira Nabi bi u nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa Novotarski, nego samo sa سارفت سرح الأبطال سيفا كل من Soba, put, vjernika. Zatim prepoznaješ nešto samo na osobu federalne televizije i nije to što se sve na nas nije tako mi laha nije i tako mi laha i mi vas taburamo, mi vas trpimo mi vas ne hosimo mi vas ne udaramo, mi vas ne pijemo mi vam ne tražimo PDV ništo ne tražimo od vas zašto nam tako vraćate? Hvala Allahu da etatako Hvala Allahu tebāreke wa ta'ala tako Samu izjeno prastu građuna Dullar sora di istina Avijenaisiste Innu'l-Qur'an nūr Wabihi tisku l-Haya Mufli'h man sara fihi Innu'hu nehtu l-Ilaq Innu'l-Qur'an nūr Wabihi haya man sara fihi Innu'hu nehtu Zar ne živite tegodnim životom? Zbog čega? Zato što ste okrenuli glavu da lahove knjige, pa vam vlastiti i mentak postao teža, vlastite borodice su vam podale teške, zato što nećete nešto što kaže uzvišeni, daju kelipu lahu, neće mi lahu čaha. nikog nismo opetili preko njegove mogućnosti. لك يا كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا الله Dispotenta koji pića, rovni kućaj pijata, zbogčanja. Valahi, samo se nama ne ide, ali moramo nas od pola nam naređuje. Ne želimo samo da vas liđamo u džanijama, u smislu ne, nego potrebni su oni koji su van džanija. Van džanija, oni koji su na pijacama, oni koji vrijeđaju ovu vjeru da im pojasnimo da mi nismo teroristi, da im pojasnimo da smo mi ti kojim želimo dobro, a ne oni klasinici koji im lažu. I zato pozivam ovaj narod, nemojte da nas mjerite sa federalnom televizijom i špijolima koji ništa ne dole, ono nosim ružo i lažu iz mištari. Nego proverite mjesti onama u te Allaha Tebareke Uthala i knjizi Muhammeda s.a.v. Proverite da li smo mi teroristi, da li lađemo, da li vas mi lađemo ili koji imamo većaju žene tada 100 se dobro vjesni od istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sunetskih mimbela na www.altalko.com soba Bukitabin lahi atluo bishu'a mustakim Fatihaan qalbi wa fikri sailan rabin yakin Bukitabin lahi atluo bishu'a mustakim Fatihaan qalbi wa fikri sailan rabin yakin Olaju ala ubali tisku'l kaya Mublih man istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sunnetski mimber na www. talqoltalk.com soba put vjernika inna alhamdulillahi nahmadehu amalina mudilla وَمَعِزْلٍ فَلَهَاجَ لَهَا وَأَشْهَدُ أَنْ الله إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ قال الله في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله اللَّهِ حَقَّ ولا وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْت مسلمون. يا ايها الناس صكورا بكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبنت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به فالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم وما يتي الله ورسوله فكف هذا فوضى نظيمه ثم اما بعد فإن ذات الحديث كتاب الله وخال الهدي ان مرحل صلى الله عليه وسلم وشر العلوم وكل مبتدئ من بيداء وكل بيداء دلاله وكل دلالة في النار نايشا زحفلا يشوا حوالا Allahu se ba reke, njega slavimo, njega veličamo i od njega oprosti uputu tražimo. I neka je salavat i selam na njegova roba i postinja i postanika Mohameda Mustafa sallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu, njegove adhabe i sve koji su ga slijedili i koji će njega slijediti zada su njeg. Draga moja braćo. Kada bih mogao sisati kako se sad osjećam, bio bi najsretniji da vam izvadim svoje srce pa da to vidite. Ovaj dan ovdje u krajini, neću reći u Bihaču, već u krajini je nešto što ima svoju posebnu dražu. Dok danas ljudi veličaju jedan razak ili nekakve praznike, skupina muslimana u Bosni je ovih dana se raspršila sa dalom Mohameda i Zeratu Vacerama. Gradovi Ukrajini قد بواسطه منشي شهوا صدنات دينيي ابي دانا تغلني دالوم محمد والسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ودين كله ولو كره المشكون او يفصل فتنيكا صعوطوم ستين سوف da bi je uzigao iznad svih vijera. Mladići koji su ovih dana, kažem pod vokstvom naših daja i Čehova. su ispunjavali jedan emanet, emanet od koga su se ustebi nebesa i zemlja. A to je da pokažu ovom narodu i da im kažu o narode moj, mi vam želimo dženec, o narode moj, mi vam želimo ono što i mi imamo kod sebe. O narode moje govorili su danas mladići Ukrajini. Mi želimo da vam pokažemo da smo sa vama. Ali na način kako je to pokazivalo i Allahu najdraže stvorenje. Da vam dostavimo din, da vam dostavimo vjeru. Pa smo se sa vama izmiješali na način kako je to radio Allahu poslanih za Allahu Jeleselemu. Mi vas pozivamo sunnetu, mi vas pozivamo veri kojoj se ne da i ne može nikt prijačiti, da, da se pokaže istinom. Mi vas pozivamo u sunat ve salahu. I zato od vas ne tražimo ništa. Zato od vas ne tražimo da nas valite, da nam plaćate, da nas kapšete, nego samo da prihvatite. Mi tražimo o narde moj, inudimo vam gennete, nudimo vam milost, wa ayyarsalnake, illa rahmatan lil anamin, nudimo vam milost Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, se mabisa nafeza. Nudimo vam milost, nudimo vam milost poslanika sallallahu alayhi wa sallam, u stvari milost Allaha te bareke wa teala, ni wa nudimo. Zali ćeš tako narediti knjigu u kojoj nema sumnje, knjigu u kojoj nema ništa što bi moglo da, da, remeti, da remeti ovo zbog čega Resusa ne dolazi nama, nema Allahi nego naprotiv. Naprotiv, mi vam nudimo o narode moji nudimo vam šta nudimo vam džennete, nudimo vam uputu, nudimo vam Propi od Allaha te bareke od dala. kako da se kakaješ, kako da moliš oprost od njega, kako da tražiš uputu i nudimo vam pravi put. Za uzraz, šta nam vraćate? Zar nismo ušli među vas? Zar nismo došli u centar vaših diskoteka, kafića, robni kućaj, pijasa, zbog čega? Vala! nama ne ide, ali moramo nas, gospoda nam naređuje ne želimo samo da vas viđamo u džanijama, u smislu ne nego potrebni su upute oni koji su van džanija van džamija, oni koji su na pijesama, oni koji vrijeđaju ovu vjeru da im pojasnimo da mi nismo teroristi, da im pojasnimo da smo mi ti koji im želimo dobro, a ne ovih plaćenici koji im lažu i zato pozivam ovaj narod ne bojte da nas mjeri se sa federalnom televizijom i špionima koji ništa ne govori o nama osim ruža i lažu izmišljaju. Nego provjerite vijesti o nama u knjizi Allaha Tebarek Awta'ala i knjizi Muhammeda s.a.w. Provjerite da li smo mi teroristi, da li lažemo, da li vas mi lađemo ili oni koji vam obećaju ženete da sto eura. Provjerite dobro vijesti onama. pa ćete vidjeti da li smo mi na lađi Kur'ana i Sunneta da li smo prevažnuli u onoj skupini koja leže i koja želi da, da vas obmanjuje da bez serze uđete uđenet da sa psovanjima laha uđete uđenet valahi, valahi tako nećete uspjeti kodom je onda prijatelj o narode moj jel vam prijatelj onaj koji vam stavše po ramenima i kaže dobri ste dok ste drogirani dok ste piheni dok kradnete, jer da nije vas kako bi zulumčari živjeli ili vam prijatelj onaj koji vam kaže Uđite u džene gospodara svoga Mi vam nudimo figu. Huala zi Arsela rasula ubil Hudao i has Nudimo vam uputu gospodara nebesa i zemlje Nudimo vam uputu jedinog istinskog Boga Koji se zove Allah I nudimo vam ponost i vjeru koja se zove Islam Pored koje druge vjere nema Mi vam to nudimo o narode O narode naše Ispunjavamo misiju koju su preuzeli, koji smo preuzeli od poslanika sallallahu aljeve sallame Da ljudima objasnimo šta je vjera nam nije i nije nam briga što ćete nam reći šta god da nam kažete Da smo vodi da smo sihirbadi, da pravimo fitru, da pravimo razor Ako je fitna razor, uzmite let sve koje smo djelili bi dana u Bihaću, u Sanskom mostu, u Ključu u sadinu Božemu, Božimu, pročitajte, da li ne piše da pozivamo na terorizam ili vas pozivamo u dženece gospodara svoga. O narode, o narode naš, mi nismo ti koji smo poslani da vas hapsimo, da vas ubijamo, da vas spavljujemo, da, da vam lažimo samim mi vjeramo Allah i mi smo. Mi želimo da se opravdamo gospodaru teba, reke Oteala, da smo ispunili misiju, to nam je glavni tim. Bog šega nas Allah seba, rekao tala, Putio, Nije nas uputio da vam krijemo. Nije nas uputio da vam lažemo. Nije nas uputio da vam petljamo. Zato mi nećemo da se kotkamo sa ovom uputom. je uzvišen i uputio. Samo zato da bi vama, o narodne moje, dostavili risadu Muhammeda. Predljepo je bilo čuti. Neko jutro šejha bilala kad smo klanjali u namazu kako dobiti. Kako dovi za ovaj narod, kako dobi za ovaj narod braćo moja draga, predlijepo je bilo čuti te zove od koga se leti krvu žilama, zar može biti taj čovjek terorista, zar smo mi teroristi, zar smo mi fundamentalisti, što nam želimo subhanola, Otvorite malo oči, ti sam žena neki dan u, taz, u bužimu, Kaže, od ove habijska vjera, ja je pitam dobro, reci mi šta je habijska vjera, obiši mi ti, ja je ne znam. Kaže, ne znam. Zatim prepoznaješ nešto samo na osnovu federalne televizije i nijemljerno to što se sve diglo na nas. Nije tako mi je laha. nije i tako mi je laha. i mi vas saburamo. Mi vas srpimo, mi vas ne hocimo, mi vas ne udaramo, mi vas ne prijemo, mi vam ne tražimo PDV, ništo ne tražimo od vas. Zašto nam tako vraćate? Hvala Allahu da jeste tako. Hvala Allahu te rekemo tada tako, samo iz jednog prostog razloga. Do vas dolazi istina, a vi je nećete. Do vas dolazi istina, a vi je odbijate. Do vas dolazi dim. Lakši je za 100 eura da te neko ukopa, nego besplatno da ne slušaš nešto zbog čega te može Allah te bareke o tala uputiti. I da zato tim uzrokom i sebevom uđeš u džene gospodara te bareke o Mi zato jesmo ovdje. Naša primarna misija je dava. Zato i kažem da ovih dana sam možda najsredšniji čovjek na kugli. Prije svega što vas toliko vidimo ovdje, a druga stvar što vidim... Da ova dava, ne može joj niko ništa, kako uzviše ni obeće ova braća moja. Allah se obavezao da će nas pomoći. Tako mi je Allaha jednog braća moja, kada bi ovdje vani došlo milijarde ljudi da nam naštati. Allah neće dozvoliti, neće dozvoli da se njegovo svjetlo pogati. Neka znaše dobro, Allaha mi jednog jedinog. Sunneta, poslanika sallallahu alayhi wa sallam, će biti godavu krener mošikon, koliko to ne bilo povolje mošicima. Šta nas briga, šta govore drugi? Neg znate dobro, ako smo teroristi zato što pozivamo ljude u džene da ne gore vječno u džehenemu, ja se ponosim time. Ako smo teroristi, što nikom nismo dinara uzeli, što ne krademo, što ne lažimo, zašto nas ne pitate koji su to programi da ne bi trošili silne milijone eura Zbog kojih programa dolazite do tog stadijuma da u vas čovjek, noća bude u diskoteti, a ultru pada Allahu na, na seždu. Nismo ni jedan euro potrošili, ni jedan euro ne trošimo da izvodimo ljude iz smina na svjetlo, ni jedan euro. Zašto se niko ne zapita? Zašto se niko ne zapita kakvi su to programi, šta je s tim ljudima koji su sinoz bili? drogirani, a ujutru veličaju svoga gospodara zašto se niko ne cita zato što im ne odgovara zato što im ova i priroda ove vjere je takva ili ćeš je prihvatiti, ili će se oditi kako malo prije čujemo kada še Ilan podiva Allahu akbar, Allahu akbar Allah je najveći Allah je najveći vallahi, vallahi braćo vallahi tako i Allaha kada se čuju ove riječi nema ni jednog muslimana koji može ismjeo satirano dušan. Ešhedul la ilahe illa Allah. Zvijed da nema boga osim Allah. Hajde Svaki dan nam nudimo milost. Hajdite na namaz. Hayya al-falah. Dojdite na spas. Što ćemo mi vama nudimo? Zar ne živite negovnim životom? Zbog čega? Zato što ste okrenuli glavu od Allahove knjige. Hoće pa vam vlastiti ime da postao Vlaki te porodice su vam postane teške zato što nećete nešto što kaže uzvišeni lahu, lahu Nikog nismo opteretili preko njegove mogućnosti. kud ani nije tereta Simon Afiku. Kur ani sunet nije te gobao Simonu me ko nije svačio štajala vjera. Kur ani sunet nije te gobao Simonu me lažovu i pokvarenjaku koji misli da će krijući pokazati ljudima šta je vjera i čekati svoj poseban nomenat, nevalah i vraćo ovaj din je, mo, je, je vjera javno ova vjera se mora pokazati ljudima zbog čega, da bi ljudi vidjeli šta je istina, šta je zabuda ako budemo krili, ako budemo petjali i muljali, kako će onda ljudi prepoznati istinu i budite sigurni vraćo, budite sigurni, valah da danas trebamo biti ponosni, ponosni, pogledajte šta uradi samo jedno iskreno srce. Mamo medrese i pogledajte, sve se usija od dina i nura, sve se usija od sumeta i ne može niko od vas reći da mu danas ovdje nije lijepo. Ne može reći da mu danas i da se ne osjeća šta u ovim majcima koji kaže okay Hakanale na su minim. Ja sam se obavije da ću pomoći svoje robove, da ću pomoći im Pogledajte ko je na našoj strani. Pogledajte ko se obavijezo da će nas pomoći. Samo onaj ko ne vjeruje, ko ne vjeruje u ove ajete, može tražiti uzroke, tj. pogrešne uzroke, misleći da će ga oni dovesti do Allaha te rekao tala. Samo onaj ko ne vjeruje ove ajete, Allah će pomoći skupinu. Allah će pomoći jednog, jednog jedinog groba, ako treba da bi sačuvao svoju vjeru. Jer je on Tebara, rekao tala, obećao da će čuvati din od iskrivljenja svakom onom poručijem, bez obzira kakvo zvanj koliko god imao pamet i mislio da je pametan, neka zna dobro, samo jedan protis mali ako pokuša da izjeni ili prikaže onakvim kakvim ga nije prikazao lao poslanjih la lao i sren, objavio je raza lao tebare kao tala. Objavio je rad sunnetu, objavio rad Allahovim hajtima, a on garancuje da će čuvati znaš li ti šta ti uradio, znaš li šta hoćeš da uradiš, hoćeš da se ratuješ sa gospodarom nebesa i zemlje, sa onim koji se stvorio, po mahanetu, džin nevarim se, ila li ja budum, a nije se stvorio nego da se vladaš po propisima koje on te barek ne tala objavio, nije se stvorio da ti izmišljaš profise da bi tebi bilo lakše. I neka zna svaki onaj, neka znaju svi, svi, svi Wallahi, koji misle da mogu Kudan i Islam zatreti u zemlju, imaju problema sa ljudima, imaju problema sa ljudima koji vole više smrt nego što oni vole život. Wallahi, ova slast dale Islama se ne može šupati s prca, moja, osim komunafika. Ova je pota suneta, ove zove, ovi namazi, ovi sabahi, ovi ezani. Post, Ramazan, Jihar na lalavom putu. Oni ne zajuća je to. Zato igledaju među nama rujake. Zato misle da svoj ljudi. I kada budu došli na ta etsadiju, da kažu, vi niste normali. Alhamdulillah, eto vi ste normali. Mir, Islom. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbi lalamin. Wa salatu, salamu ala rasulina Muhammadin, Wa ala alihi wa sahbihi Svaki od nas, braćo moja, radi da bi zaradio oko svoga gospodara. Svaki od nas se nada da ću mu Allah te vare kao sebe i njegovi dijela smilovati se i ući u džene. Allah usp. s.a.v. kaže sa avima, ni mene moja dijela ne uvode u džene. Braćo moja, Allah uminjeni kaže da ga dijela ne uvode u džene osim ako mu se Allah smili. Zašto onda običavaju ljudima da bez dijela mogu ući u džene? Kada moraš imati bitaku da bi ti se smilovalo. Moraš imati vizu kako kažeš je bila. Vizu moraš imati rođe moj da bi ti se smilovalo. A na tvojoj vizi u tvojim papirima nema ništa osim pijenja alkohola nove godine prostitucije, namorala. Kako misliš u ući u žene? Zar smo ti mi neprijatelji? Zar smo ti mi neprijatelji? Nas treba da ne vidi gdje god se okrenemo. ko god nam pa ne više od službenika, daj mi ličnu kartu. A niko djeda mraza ne le vidi Niko njegov kupr neće da razokrije. I da kaže nemojte muslimani. Nemojte. I nijedno djetac, ili majka, ili otac, ili dječ, ili nana, više ne duga bradi. sad mu vrada nije duga i rugova, i brčine one, dvog šega? Pa taj mu donosi, njegov mu bog donosi paketić, sanca kov, sveti Nikola, jada, da, to mu donosi i niko se ne čudi sad, što će mi vradilja sa tim paketićem, mene može da uđe kroz ođa i kroz prozor. Da Bog da prošao kroz srtičku jamu, tu mu i je spješao. Zato, braćo moja, nana maje je, musliman je uvijek između dva stanja, zapamtite dobro, musliman je uvijek između dva stanja, sabur ili je džihad, to je sablja, sad smo na saboru, saburaj se, braćo. Ja znam, evo, braćo mi kažu, da su imali problema u jednom dijelu grada. Neću reći, ko Odbijali se ljudi neće, kaže jedan čovjek dok su mu davali letak, kaže ja ću u djehenem, nemoj mi davati to. Braćo moja je sloni često što govori. Kaže ja ću u djehenem, nemoj mi davati to. I zamislite, čime te Allah počastio. Braćo, smo li mi svjesni da nas je Allah počastio da budemo dostavljači njegove upute? Bulite sigurni, mi jednu jedinu od onih koji su ovo organizovali, pa do onih, do najmanjeg ono koji je dao i ono što je najmanje jada, doprineo, da se ova dava, jer mi se nismo okupili da jedemo i da pijemo, nismo vallahi, nego su šehovi rekli, srđe dava, ovo je nešto zbog čega trebano zahvaljivati Allahu te bareke otara koji je nas odabrao da budemo ti. Odabrao te Allah, Tebare, Keboteala, da budeš, dostavljaš i pomagaš posljednje odjelje suneta Muhammeda s.a.w. Treba da budemo ponosni. Sigurno će svi oni koji su davali doprinos oprnost u ovome blagodati te dave i tog rada za Allah u vjeru. Oći ti ti na ovome, i Jedino što nam ostaje da molimo uzvišeno gospodara da nas učvršti kada dođu iskušenja. Molimo Allaha te barek evo da nas pomogne, da ne pokratnemo u ospornim trenutima. se samo u njega. Uzamo se samo u Allah te barek evo Mi nemamo vojske. Mi nemamo zaštite osim njega te barek Mi nemamo policiju. Nemamo ništa formirano. Nemamo vanicenkova. Nemamo ni mobitela čestita, ni kompjutera. Imamo samo Allah te barek evo Allah nešto hoće zapamtite što stavio deko. Allah je mudar. Allah nešto hoće. Ovo su momenti kada nemamo ni para ni sistema ni navigacija ni satelita ni raketa. Svi su se digli na malu skupinu Allahovi robova. Wallahi Allah nešto hoće. Allaha te bareke vetala molim da nas učusti, Amun. da se uzdamo samo u njega. Amun. Molim ga te bareke vetala da čini naš Budu uspjereni samo njemu te barek je potala. Molim ga uzvišenog da nam podari razbolito s trenutima. Da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na duljavku, kaburu i na sunjemu danu. Allaha molim da uputi ovaj narod, da uputi čitavu Ukrajinu, da uputi čitavu zemaljsku kuru. Allaha molim... Da mi budemo sebe onih koji će on se ba, rekao u oputiti. Allah molim da u naša srca ugradi snagu imana i muđahida. Allah se bareke otara ta'ala, molim da ovim zimskim danima pomogne našu braću muđahide. Koji se bore da Allah reći bude godinak. Allah se bareke u ta'ala, molim da pomogne našu braću u Afganistanu, u Čečeni, u Kašmiru u palestini, i se more da va riječ bude godnjak, Allaha molim da nas samir njihove stafove, molim Allaha teba, rekao ta'ala, da uzvi ti slavne muslimane, molim Allaha teba, rekao ta'ala, da učusti naše daje, da učusti našu levu, da nam da razbolitost u osvodnih trenutima. Volim Allaha tebareke wa ta'ala da od nas odadna strah i kukaviču filipa i srebrste grija. Volim Allaha tebareke wa ta'ala da sjedini srca muslimana. Allah molim da sjedini srca dajja. Allaha molim da sjedini srca dajja. Allaha molim da sjedini srca dajja. Da dajja. Wallahi pravni smo da pružimo ruku. Takvom je Allah jednog jedinog. Wallahi, Allaha molim Allah molim da vrati one dane kada smo s tagbirima Allah molim da nas sve u puti napravi put. Da nam podari ono što je dobro i koli su za nas i na ovome, a i na onom svijetu. Rekao Allah molim da oprosti imen i divama. I posljednja da ovaj abhamdulillah i rabbi lalemin. A للمغضوب عليهم ولم ظالمين آمين سبح اسم ربك الأعلى <تصفيق> الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله متى أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما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 Allah akbar Allah فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مُسَيْطِرَ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَدَابًا كَبِيرًا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا كل جرح في جواد امتي ابدي يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للقبول يتي سائلني من بلادي سمي الله ذي الله يا رب من بلادي مسكين كيف السبيل الى كرامتنا الى المجد الاثي الله كيف كيف السبيل لنحقق غايتنا Oh. سال بهم الذليل رسموا القدس من صنع احدى الدردنيل مرمل حصا عنكم اري تدور الفم فلمست ما يتارطير الجميع حددت طموعا قصه التحرير في لما في طين الطف زهره امل النبي ورايت في جان Muharei bum Pikata Ibil dema, Pikata Ibil dema, Pikata نمضي كائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة إلا في الخليل. هذا السبيل ولا سبيل إلا سواه إن هذا السبيل وإن بدا صاحب النظر الكثير دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحف دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحف لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره ما أنه درب طويل مع أنه damo mnogo povina a nego damo mnogo povina ma nego stifi ostaje samo put vjernika tačka zmačka